Joimin Mingo Biriatukoi ikastelako lehendakaria zitugu kaixo okay, zer moduz hey Kaixo <laughs> Mikael Esango dugu bia ikastolaren alde urtean zehar ekimen eta jardueraz berriinak antolatzen ditu zutela eh aurrera eh, eramateko Horreta sarituko gara kontuan hartuta biriatukoi bestak eh, azaroban izanen eh, ditugula baina Aurretik, bueno, ba, bat proposatzen dozute, e, bueno, ba, bai eh herriko beste eragileekin batera, e, antolatzen dozutena. Lehenik eta behin zer modu zabiatu da sartzea bilatuko ikastolan. Ba, bikain, bikain eh uh, aukten uh, aldaketa batzu, baitugu uh, bi erakasle berri, uh, bat euskaran eta bat frantsesean eta ba aur pixkat gehiago ere. Uh, hogeita maika ikasle euken ditugu ahorten, eta ba, primeran, konten uh -huh. berriz uh, ikastola aztea. Hogeita maika ikasle, baina esango dugu, aseirako eraikin berdina, eh? etxea txipia da, txekia da, eta proiektuan baduzu, eh, bueno, ba, pixka bat bestelako jauzi bat emateazta. Hori da, hori da, bai badugu ba, proiektu hori, ari lanetan hortan ere, uh, pizkat, uh, pizkanaka, pizkanaka, aurrerak eta pausoak egiten eta bo momentuz hitz egiten dugu ba herrikotzarekin, elkarguarikin, sta el, el eraikin batean da proiektua bai ikaskola berri bat uh, sortzea eta momentuz ba gauzetan. Eta bitartean, bueno, ba ekintzak antolatzera, ekimen eta jarduarak eh, proposatzen eta egitera. Kasu honetan, bueno, eh, beste komitearekin harrematan jarri zarete. E, ba, izan ere asteburu honetan larun batean, horrelako hitzordu bat antolatzeko, nola sortu zen ideia, nola sui zen. Bai, e, ba azkenean, ba ideien bila beti eta egia da ba biriatu artean eta girua ona delako ba pizkatel gara eta ba ideak eta berriak eta entzatzen atximaten eta ba hor pizkat a dosginen ba biratuko festa hoiek mo, azaruan hasatzen dira eta, bueno, eguraldia aldetik eta piskatotza eta euritza eta, bueno, naiz엔 piskat hori ba, festak eta aurkezteko, ba, ba girtakari berri bat uh, sortu eta irailan kokatu esperantzarekin ba, eguzki gehiago izaitea. Eta eta azkenan girtakari honen one, bidez ba festak eta aurkezten e gitaragoa eta ze ze ze ingo den, uh, agutin. Eta horretarako, ba esango dugu, egitarau, bueno, ba neko zabala, eh, proposatzen duzu, estan. Bai, bai, bai. Bon, izan dira ideia asko eta azkenan denbora ba gutxi, baina azkenan aski konten gara eh proposatuko dugunarekin. Eh, ba, bat Arratsaldean izango da, 40tik goiti eta hasiko gara ba herrikirolekin eta aurrentzat proposatuko zaie. Ba, kirol, kirol, guzi, fen, kirol desberdinak, gurririk eta handie arbenoitzek eh, animatuko du eh, aktivitate hori. Nuna izango da? Ba, udal frontoinean goian, soldo, soldo edo plazako... Mai, mai oria, frontoia. eh? Bai, bai hori da, frontoinean. Frontoinean, bai, kanpoan den frontoinean. Hados, hados. Hori, arratsaldeko lauretan? Bai izanen da, eta undoren, e, bueno, bestelako egiteko hitz ordu bat duzuta ez, zarratzaldeko Bai, bai, bai, bai, seietan iritsiko dira hamarra, ba, hamarra, hamarri korrikalari, e, parte hartzen dute, ba, aurreri elkarteak antolatzen duen lasterketa bat, azkenean, ba, bihurtan behin antolatzen dute lasterketa bat, Elkartearen sustengatzeko eta elkarte hori ba, laguntzen ditu, e, Baionako ospitalen diren aurrak, ba, laguntzeko eta azkenean ba, e, ekitaldi edo gauzako anantsolatzen dituzte, e, eh el cartea. Etobuztarto uztartu baita ere barruan baitare, ere, ba, beraiek ba, parte hartzeko baita, esta. Bai, bai, bai. Azkenan seietan iritsiko dira, baina batzu ja ba Ibardinen hartuko dituzte, bai. hartuko dute Ibilbidea eta bukatuko dute ba honekin eta ba da ere Hmm. Edo nori, nahi duena parte hartu azken azken kilometroan edo azken bai. metroetan eta baina hori da, azkena sustengu bat emateko eta bai. eta denak denak anitsi teko. Ah, e, entzuleak eh, animatzen ditu baita ere, eh? bueno, naiz an eh, azkeneko metro horietan ba, parte hartzeko zergatik, ez, ba, ekimen polita izango zenez. Bai, dudarikabe duda, duda hori 6 eta 7erdietan zer izango dugu. Ba er de ditan, ba, mutxikoak izanen ditugu eta pintxupote bat ere e, antolatua izanen da, hori biriatuko ikastolakoek prestatuko dituzte eta haiek proposatuko dituzte jendeari. Eh uh -huh. e, bueno, ba bestaporo biltzeko izango dugu sea, er, e, afari bat e, pre presatuko duzuela, hori 8 izango da. Bai, ba, e, ba sigida emateko e, pintxupoteari gero izanen da beraz paia erraldoi bat egina izanen da, e, eta, eta marre eurotan izanen da ba, jateko aukera, e, eta lehen bailen erresabatzen halko da. Beraz badaz zenbaki bat, e, emango dizuena, beraz da 06, laro gita lau, hogeita bi, irurogei, laro bi. Uhum. Osongi, ba, telefono zenbaki horretara dituz? Eh, gohor atoko dugu berriz, zenbakia? bai, bera, 06, laro geita lau, hogeita bi, iruro gei laro geita bi bueno, zenbake horretara deituz bueno, ba, izena emateko aukera dozue eh? ba, paella, afarian ba, parte hartzeko o, oso ongi bueno, hor Txomin, gelditzen saiguna da eskualdeko bizilagunak, ez bakarriko bireatukoak, esaten eh? dugu, eskualde ondako bizilagunak animatzea, bireatuko ikastolarekin elkartasun hau eh, adirastea eta larun batean, bueno, barratzaldeko laguetatik aurrera, bireatutei pasatzea, eh? deituko ditugulu, bizilagunak ez da. Hoi da. Bozongi txomin, guzti horrekin ba baduzu zerbait gaitzako, bai, abono. Bai, ah, azkenan uh, animatzeko pixkat afaria, bai. ba, bai. eh, konzertu bat izanen da, ta eh, tamala taldearekin, beraz afrikar estiloko musika talde bat endaiakoa, beraz, mm hori -hmm. hori hori dipopeto pasatzen. Noski bai, ez hori afariaren ondoren izango dugu, eh? e, ba, musika, baitare animazioa izan dela, gogoratzen dugu, bireatun orain bai, txomien esker mila benetan bagurean izatagatik mila esker. Mila esker